Він був страшним, здавався самою смертю. І пошнуркувало на всі біч, розкотилось людське перекотиполе, наче й не було. А Павло Музика, який щас все ще стояв на колінах перед забитим хлопцем, наче не вірив. Наче сподівався, що той обманє, що той хитрує, скоро зведеться з землі і втече. «Злодій!»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 плямкає губами, ковтає суху слину і озивається. «Їсте?» мо", бурчить хазяйка. «М'ясо пахне!» принюхується Гаркуша. «Еге! Синю закололи та і ласи моєю свіжиною!» наче не каже «гаркає Павло музика. «Свиню?» – не вірить Гаркуша. «Яку свиню?» «А ту, яку ти в нас не забрав!» Гаркуша моршить лоба згадує. «Свиню забрали!» Хазяйка злякано дивиться, то на сусіда, то на чоловіка. «Павле, Павле, хіба ми свинюємо?»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 Геркуша плямкає пісними губами, наче заповзявся зжувати їх. «Я чув уночі жорна гуркотіли у вашій клуні». «Коли це вночі, блідна Марія?» «О вухах у тебе гуркотіло», – зводиться за столу Павло Музика. Щоб це жорнам гуркотіти? Хіба не ти разом з Василем Гнойовим?»